Із коридору почулися кроки, і коли ми озирнулися, то побачили лікаря. Той вимовив ім'я Рувима і запросив його до себе у кабінет. Я сьогодні розповім йому про пігулки, тихо промовила Соломея, коли лікар пішов. Лікарю? Ні, Рувиму. Це ризиковано. Він може видати нас. Але ж ти мені розповів? Це інше. Я зробив довгу паузу. «Мені на тобі дуже залежало. Я вимовив якусь складну фразу, що спливла в моїй свідомості. Вона ніби й не розкривала моїх почуттів, але Соломея могла здогадатися. І вона, схоже, здогадалася. Мені так само на ньому залежить, Єлисею. Це було так боляче чути. Я не міг нічого зрозуміти. Як вона може щось до нього відчувати?» Чим він міг її завоювати? Лише зовнішнім виглядом? Силою? Однак одразу неприємна думка дала мені жорстокого ляпаса. В моїх почуттях до Соломеї теж головну роль відігравали зовнішність і передчуття, що в ній приховано щось таке саме прекрасне, як її врода. Відчуття нічим не підкріплене. Ти не розумієш, промовила Соломея. Йому теж дуже боляче. Що це означає? Ви всі не відчуваєте того болю, який відчуваємо ми. Усе тіло ніби трусить. Кидає то в жар, то в холод. Зараз уже легше. А спочатку було зовсім погано. Тільки ми двоє із ним це відчуваємо. Вона замовкла і відійшла до свого ліжка. Так ніби їй стало соромно засказаною. Спантеличений, я й сам пішов на свій бік зали, де вже й дочекався запрошення лікаря. З тремтінням в руках я пішов до кабінету, де мене чекало певне найскладніше випробування. Спершу все було добре, я влігся на диван і побачив, що лікар поклав зошит на стіл біля себе, а не тримає в руках. Отже, не було ризику, що він забере його з собою. Щойно я заплющив очі й почув «Ви засинаєте?» Пролунав крик Соломеї «Лікарю!» Я зрадів, що вона не викрикнула багато слів, а лише одне, тож ніхто нічого не запідозрить. Почув, як двері відчиняються і в коридорі стишуються кроки. Я вмить розплющив очі, сповз з-под дивану додову, щоб крізь в залу не було мене видно. Вже потім схопився за зошит і тут на мене чекало розчарування. Я гортав сторінки, списані зверху донизу, і на свій превеликий жах не міг розібрати жодного слова. Спочатку я подумав, що це якась іноземна мова, але потім зрозумів, що то такий нерозбірливий почерк. Лише на одній сторінці я розпізнав своє ім'я. Біля нього було тире і каракулі, схожі на слово пам'ять. За ним була фраза на зразок «потрібно знову», а потім «знову нерозбірлива кардіограма». Я не гортав сторінки далі і чомусь був певен, що саме це слово вкрай важливо вгадати. Мороз пройняв все тіло, коли зрозумів, що там написано «вилучити». Єлисей, пам'ять потрібно знову вилучити. Я не встиг цілком усвідомити прочитаного, як почув за своєю спиною крик. «Санітари!» Я озирнувся і побачив лікаря. Він стояв у дверях і з дивився на мене. Рот його під сивими вусами теж округлився, здавалося, отот -от він кричатиме про порятунок. Я не вигадав нічого кращого, як з підлоги стрибнути просто на нього, відштовхнути від дверей... І хочеш побігти коридором до град Сам не вірив, що там мене чекає порятунок Але робив це інстинктивно На моє щастя, загратовані двері Саме відмикала грядна санітарка Яка, певно, прибігла на крик соломи. На ану жінку я теж збив із ніг І проскочив у двері За миття вже спускався сходами Де наштовхувався на хворих Що нервовими криками реагували на мене на першому поверсі опинився в довжелезному коридорі, де стояло кілька пацієнтів і молода дівчина в халаті лікаря. Вона закричала, а я побіг повз неї, бо вже чув за спиною тупіт в санітарів. Довжелезний коридор із безлічю дверей я подолав дуже швидко, хоча біг вперше в своєму свідомому житті. У самому кінці коридору були величезні двері на двір, через які нас заводили досередини, однак порятунку в них для мене не було. Кремезний чолов'яга в халаті заступив мені дорогу, і одночасно з ним я побачив двох санітарів у коридорі, буквально за 20 метрів від мене. Озирнувся і помітив чорну вицвілу вивіску «Їдальня». За секунду я вже забігав туди, проминув людей за столами, і попрямував до дверей, де, як я очікував, була кухня. Якийсь молодик схопив мене за сорочку, але впав, і тим самим вишистягнув її з мене через голову. На я вбіг до приміщення з плитами і баняками на них, та на своє щастя побачив відчинені двері на двір. Прохід був вільний, і я прожогом вискочив на зелене подвір'я і чимдуш помчав до лісу. Кров била мені в голову та вуха, але я не чув нічого, окрім калатання свого серця, яке, здавалося, кричало «Тільки не зупиняйся! Тобі потрібно!» Однак фразу до кінця я почути не зміг. Ззаду мене вдарили по ногах і повалили на землю. Двоє санітарів вправними рухами скрутили мої руки за спиною. Швидко, гамівну!» – почув я за якийсь час важкий голос лікаря. Він ледве дихав, бо, певно, біг а в його віці таке трапляється нечасто. На мене натягли гамівну сорочку і вже за хвилину знову вели через усю будівлю на третій поверх. Виглядало це дуже принизливо. Усі витріщались на мене, лікарі дивились з осудом, пацієнти дивились як пацієнти. Весь спектр емоцій. У двох із них я впізнав своїх нічних друзів – Зеня і Миколу. Роззявивши роти, вони співчутливо дивились на мене. Але, звісно, нічого не могли зробити або сказати. За кілька секунд я вже сидів на дивані в гамівній сороці зі зв'язаними за спиною руками. Мені було страшно, бо я не мав плану на випадок, якщо мене упіймають. Не знав, чого очікувати від людей, які врешті скинули маски та покажуть свої справжні обличчя. Лікар сів навпроти мене, і з якоюсь цікавістю та вдоволенням роздивлявся моє обличчя. «Заберіть кляп і залиште нас», – зрештою сказав він санітарам, і ті слухняно виконали його наказ. Двері за ними зачинились, а старий вусань так і просвердлював мене гострим поглядом через товсті лінзи окулярів. «Я все знаю», – нарешті наважився промовити я про те, що ваші ліки не лікують, а загальмовують, що це інструмент керування волею, що ви не намагаєтесь повернути нам пам'ять, а лише проводите свої дослідження. Остання фраза його ніби образила